اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دویشتم <تصفح> امراد <تصفح> دیاری سوری شورا شنگزم امرسات و خبرا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 هذه من كتاب الفتن كصخر اقتصاري پابنداني والهي صاحبون رسول الله داخل السوق دي وغير العراق عربني بولسون اقتصاري پابنديش اور بني اولي ديغين اور سر بني اس نظامي ابلوكي دريك اس مخلفه رسول الله فرمايش كم شيدان شيدر بهترين شيدان دي كم ده حكمت متايد دا من الله دشمنان دي دا الله عذاب راول العراق بخاره دي جنگ نگر جول شوي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 عامر ورو لري خا ماور ورو ژوند دی او مېدا مشرقي تاسو مولا راکړې ਵਿਚاره کړه دا وژنته بولیا هڅه بدې کې منصب باندې او دا بو شو دا او دا وښه نتیجه تاسو وګورئ ترې راوافسو دا څومره کاهنه نو مونته نو سایرنې بدې کې موجوده ټوپ سره قاتل کړه وې وجد د دې وجه نه وې دی واقعي اوس په دې ریشتري دي یو په دې ځای نه معلومې کې چې کله منصب حکومت لالچ رغنه بس دې د مردو ژب له لحاظ نه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 امام رحمت الله <سؤال> علیه غیر پر پینځو شي ذکر کړی دی منصب او د الله <سؤال> په تقدیر باندې اعتراض او د خلکو خدمت غوښتل <سؤال> او دا چې خلاصو باندې خیر ایمه الله لنس وجه دی غیر علاج چې ذکر کړی دی اعوذ و اعوذ سرت نوایا د خپل فکر د غیر مخالفین خالص آتا احسان دا غسره کوات صدقې کوات صبر د شنو دې کړو نه دی ان ته ان شاء الله به راشي د سوري فرق او سوري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 او به دې دی بشاد اثر را وښوې دې چې زې او پدې کړه کې کې یو خو دې په خم کړه کې کې به دې خلک لزاخ کار وکړو چې ګورځي دې په خلاقینه شو چې کله الته کې خو مز مز کې ایسه دغه ځین نوا و تر بارش نو بار داخله کې د دا قوم خلک نفسه او خو بوله ټوی ته شروع کړي و ما فعل بک سر سر و شو سر سر وکړل علم الاحراس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 عیسال صلاة و سلام رب العالمین نبی مقلب کرده د در شام ده علاقه که وصیده آل تطلل داوت بگوله عیسال صلاة و سلام و دا اغی ملگر و, و یو زکی او بل زکی و بل خود رو گرش کرده و عمر بانده رب العالمین عیسال صلاة و سلام پورتا اسمان لوجوده لارو پورتا اگل اغیسال صلاة و سلام با ده ملگر و ملگر فایمون میدو اغیق دا کارو چه اغیق بخپل دلاغ سکار کارو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 مدد ویل شرکه بدی شرکه خو سره کار دي دي ویل شرکه کرامت الله اولیاء ولور کوي د صحابه او نبی رب العالمین دغه کرامت ور کړو چې دغه خطا تو فعل په خطا ایسه به وی ویل شی الله د بذلك به الله پر اولیاء حق د ایسو کې دین انکار نه کتاب قرآنی په سللا خو اولیاء په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 لا تفهمون ذكرت في السلام الصلاة والسلام تابعو خلق نسوارات شو في يهودية نخبر الالب نسوارات بدل شو يحديث مسلم رجل رسول الله فرمي جدنجران باشا بادشاو نسراني ظالم بادشاو ويأغب الظان للساحيران ساطل دربارين باز موليانا سعيد بن فرمي ويشي كم يو عالم دربار خوال ورجي ويأغان الظان ساطا ذكرت ساطا دن غلل دن درد تخريب امام ابو ویتوس باندې بچو له سبق واخې هغه سوای به دې عام درس را جې را دي شي کیندا شخصي کارونه موږ شي کولی چې خلکو مخاله ورزوک دروازې ورته ټک ټک هو علم مرتبه له تر دې ځان له نړی په شهیدو ساتو د ساهر ورته ویل شي بادشاہ غویا وې زه ګور سپنګله پیدا کا چې زه د خپل شهر اغله اغل حکومت پیغامونه بيبي روان وي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 ویا نکدی چې کوم <سلام> دمګریه کومه وړکه ماشوم دي چې خلک دم کې جوړي کی الله ربرج د شو لاړ ورته بادشاہ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 ورقم نوفال ورتویل چې ته دی علاقه نشې په داخلكو ما شې بیا او دا دا و چې څه شنو خبر شوم چې صبر د دمونو کې اثر ده وليو چې دمګره هغه اس ما بدن کې څه اثر ده د توحید اقدم مين د تاسو خپل کې څه شو په دمونو کې و چې و توحید د سره مخارق نشاله که دا امر ان شویلې باطل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 او چې غوښكي غوږه زاري په وکه ویل چې بسم الله رب الغلام غشه ورغه په منطق ژبه نه د الک پدی ژبه نه لاس کې کوو چې کله شي شي یو دمد دی خلکو شو شلکه دتصمر ظالم بادشاہ او دارم شیا کې دارم په لکه رب دغه خراب نه دي اسې دا دا وکی. رب کړي ربو غرب د چې داله ګورته مون دعوتولو چې غرس مکو دی او دا دی او دا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 ویزی با تالا عویز در فوجی در کم عویز در فوجی ورکی دوزی سالبانی مخیر در فوجی سرده دریپو کمندانونو نوی که اریاد او ابرحا دامرالن در دریب نرپوری را و تو جنگ جورس دیگو هم فوجیان و اقیق فوجیان و خواه حتی دومر شدید جنگو شو چی در زیننواز در سومر فوجیان و دیهودین و دیه تر قطل کرده لکه سلطان سلاویدن یوی چو واشن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 استاسترم بدیجه باقي پردی بچی اوس <مضوع> ما سره راز چیو <مضوع> پیو باندې میدان لو <مضوع> موجودوري <مضوع> پسې باندې کینې معلومات شیندوی معلومات تموش په خانی بادشاہونو ذکر او چاغو خپل راواته و واست خپل راوز نه بل به ور تشکیل کی لکه کله میدان لرته دا اریه 14 د قد ل ډیر جکړیو او اش دا ابره اشرمه دا د قد ل شهر کې سړیو خړاله خو میدان نه واته باندې اریاد وکي پر سر باندې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 چبلشی شروک له مساغل زهور نجی کوم بچا کو زما فکر ما او دی نه نشه بعدې جو غره قنیس یی قلیس ورته به د مناسبت وای چې دې ک معنا د خلیل د چا بچی دې بلډینګ لکاتو دومره اوچتو د خلیل لپاره وته چا روان کار بخله حجه دل تر چې کابه ما دا مسله د جوړ کړه او اغله خطر ولې غلو کې د بنکینانو نه سړی راغې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 نتر ديزة من خبر راور ولا چه ابراهبه ديزانا شبیتزر راپو جاکلو دم اکیب ترابان دروانیگی رب العالمين دی من محمد رسول اللہ تا بیداری را نسیب الحمدللہ حمدن کثيرا طيبا مبارکا فيه والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین وصل الله تعالى لخير خلقه چوکشن اب انشاء الله بے